9. fejezet Harag Amikor Kelvin azt mondta, hogy senkire nem haragszik örökkön örökké, és senkit nem gyűlöl, az pont olyan volt, mint amikor valaki azt mondja, hogy elszokott szokott felejteni enni. Hazugság Hiába tett úgy, mintha maga mögött hagyta volna a múltat, valami akkor is mardosta a lelkét. Sokan ártottak neki, de csak egy valaki volt, akinek nem tudott megbocsátani. Egy akit megesküdött, hogy élete végéig gyűlölni fog. Tíz éves korában pillantotta meg először ezt az embert. Az árvaház kapuja elé egy limuzin érkezett, és kiszállt belőle egy férfi. Magas, elegáns, jól öltözött ember volt, méretre szabott öltönyt viselt csillogó manzsetta gombokkal, valahogy nem illett az ájóvai tájba. Kelvin és a többi fiú a kerítés mellett tülekedett. Találgatták, ki lehet a jövemény. Talán film sztár, vagy híres bészbóljátékos. Megszokták már az ilyesmit. Évente egy-két alkalommal hírességek látogattak el az otthonba, riporterekkel a sarkúkbal és fényképezkedtek a gyerekekkel. Néha a látogatás után érkezett néhány kesztyű vagy dedikált fotó. De ez a férfi csak egy aktatáskát hozott. Mégsem olyan érdekes? A látogatása után egy hónappal azonban mindenféle felszerelés érkezett a fiú otthonba. Tudományos könyvek, matematikai játékok, kémiai készletek. És a dedikált fotókkal meg a bészból kesztyűkkel ellentétben most mindenkinek jutott az adományból. Az úr megsegített, mondta a pap, ahogy kiosztotta a biológiai tankönyveket. Ti pedig gyarló gyermekek, fogjátok be a szátokat és üljetek rendesen. Fiúk, ott a hátsó sorban, ti is! A pap egy vonalzóval az asztalra csapott, amitől az összes gyerek összerezzent. Atyám, azt hiszem, itt valami gond van, szólalt meg Kelvin a könyvét lapozgatva. Hiányzik belőle néhány oldal. Nem hiányzik, Kelvin, dörrent rá a pap. Eltávolítottuk. Miért? Mert hamis állításokat terjeszt. Most pedig nyissátok ki a könyvet a 119. oldalon. Kezdjük a... Hiányzik a könyvből az evolúció, mágott közbe Kelvin. Elég legyen. De hát a vonalzó nagyot csattant Kelvin kezén. Kelvin, már megint veled van a baj, kérdezte fáradtan a püspök. Ezen a héten már negyedszerre küldenek be hozzám, és akkor még nem számoltam, hányszor hazudtál a könyvtárosnak. Milyen könyvtárosnak? kérdezte meglepetten Kelvin. A püspök azért csak nem nevezhette könyvtárosnak a részeges papot, aki a fiú otthon nyomorúságos kis könyvgyűjteményének otthontadó fülkében szokott anyázni. Émosz, atya, szerinte azt állított, hogy már mindent olvastál a gyűjteményünkből. A hazugság bűn, a kérkedés még annál is rosszabb. De hát olvastam. Hallgas, rá a püspök, vannak, akik gonosz bűnösnek születnek, mert már a szüleik is azok voltak. De hogy te mitől lettél ilyen, azt nem tudom. Ezt hogy érti? Úgy, hogy szerintem te jónak születtél, csak elromlottál. – felelte a püspök. – A rossz döntéseid miatt romlottál el. – Ismered a mondást, hogy a szépség belülről fakad? – Igen. – Nos, a te csúf külsőd illik a csúf lelkedhez. Kelvin a megtagadt kezét szorongatta, és próbálta visszatartani a könnyeit. – Miért vagy ilyen rettenetesen hálátlan? – háborgott a püspök. – Jobb egy fél biológia könyv, mintha egyáltalán nem lenne tankönyved, nem? – Tudtam én mindjárt, hogy csak a baj lesz ezzel is. Felállt az íróasztala mellől, és járkálni kezdett. Tudományos könyve, kémia, labor, felszerelés. Mit el nem kell tűrnünk, csak hogy egy kis pénzadományhoz jussunk? rámered Kelvinre. Ez is a te hibád! Nem lennénk ebben a helyzetben, ha az apád... Kelvin felkapta a fejét. Mendegy. egy! Püspök visszament az íróasztalhoz, és a papírjait rendezgette. – Ne beszéljen így az apámról! – vörösödött el kevin. Nem is ismerte. – Úgy beszélek, ahogy akarok, Evans. És különben sem arról az apádról beszélek, aki meghalt vonatbalesetben, hanem az igazi apádról. Arról a baromról, aki rángzódította ezeket a rettenetes könyveket. Egy hónapja itt járt egy nagy limuzinnal, egy tíz éves fiút keresett, akinek az örökbefogadó szülei vonatbalesetben haltak meg, a nagynénye pedig egy fának ment a kocsijával. Azt mondta a limuzinos férfi, hogy ez a fiú valószínűleg nagyon magas. Azonnal elővettem a szekrényből az aktádat. Arra gondoltam, hogy talán elvisz magával, mintha valami rég elveszett és most megtalált csomag lennél. Előfordul az ilyesmi az örökbefogadásoknál. De amikor megmutattam neki a fényképedet, elment tőled a kedve. Kelvin szeme elkerekedett a döbbenettől. Örökbefogadott gyerek lett volna? Lehetetlen. Akár meghaltak, akár nem, a szülei igenis a szülei voltak. A könnyeivel küszködve gondolt vissza a boldogságra, amikor foghatta az apja nagy kezét, vagy odabújhatott az anyjához. A püspök biztosan tévedett, vagy hazudott. A fiúknak általában elmondták, hogyan és miért kerültek a minden szentek katolikus fiú otthonba. Az anyjuk meghalt szülés közben, az apjuk nem bírta a terhelést, a gyerekek túlságosan kezelhetetlenek voltak, vagy túl szegény volt a család. Ez csak egy újabb történet volt. Elmondom neked az igazat. Az anyád belehalt a szülésbe. Apát pedig nem tudott megbírkózni a gyászszal és egy csecsemővel. Nem hiszek magának. A kis tudós bizonyítékot követel? Hát jó, felelte szárazon a püspök, és két papírt vett elő Kelvin aktájából, egy örökbefogadási anyakönyvi kivonatot és egy nő halotti bizonyítványát. Kelvin a könnyeitől alig látta a szavakat a két dokumentumon. Hát erről ennyit, legyintett a püspök. Persze gondolom most nagyon letablózott a hír, de nézd a jó oldalát. Van apád, és törődik is veled. Vagy legalábbis az oktatásoddal. A többi fiúnak még ennyi sem jut. Ne legyél önző, hiszen szerencsés vagy. Először kedves, örökbefogadó szülőknél élhettél. Most meg kiderült, hogy az apád gazdag. Gondolj úgy az ajándékára, mint egy emlékre. Mint egy tiszteletadásra az édesanyád emléke előtt. De ha ő az igazi apám, akkor elvinne innen, felelte Kelvin, aki továbbra sem hitt a papnak. Akkor azt akarná, hogy vele legyek. Püspök meglepve érte végig a gyereket. Hogy micsoda? Húgyhann már! Mondtam, hogy az anyád belehalt a szülésbe, az apád meg nem tudott megbírkózni a feladattal. És megbeszélte velem, főleg miután elolvasta az aktádat, hogy jobb lesz, ha itt maradsz. Az olyan fiúknak, mint te, erkölcsös környezetre is fegyelemre van szükségük. Sok gazdag család küldi bentlakásos iskolába a gyerekeit. És a minden szentek fiú otthon majdnem olyan, mint egy bentlakásos iskola. A püspökbe leszimatolt a levegőbe. A konyhából savanykás szagok áradtak. Apád minden esetre ragaszkodott hozzá, hogy bővítsük a kínálatunkat az oktatás terén. Ezt én kikérem magamnak, tette hozzá, és lesöpört némi macska szört a reverendájáról. Még hogy előírja valaki, hogy miként oktassunk, hiszen nekünk ez a hivatásunk. Felállt. Hátat fordított Kelvinnek, és kinézett az ablakon az épület nyugati szárnyának roskadozó tetejére. A jó hír az, hogy az apát szép kis pénzadományt hagyott itt nekünk, nem csak neked, a többieknek is. Igen nagy lelkű. Azaz majdnem, ugyanis kikötötte, hogy ezt a pénzt csak is tudományos oktatásra és sporttevékenységekre fordíthatjuk. Szent ég. nehéz magazdagokkal a gazdagokkal szót érteni. Mindig azt hiszik, hogy ők az okosabbak. Az. Apám egy tudós. Mondtam én, hogy tudós. Idejött, jött, kérdezősködött, távozott. De legalább pénzt is adott. Már is többet tett, mint a legtöbb hanyagapa. Mikor jön vissza? kérdezte könyörögve Calvin. Mindenképp szabadulni akart az otthonból. Akár egy olyan apával is, akit nem is ismer. Majd meglátjuk. A püspök még mindig kifelé bámult az ablakon. Nem mondta. Kelvin visszaván az osztályterembe, és azon gondolkodott, hogyan csalogathatná vissza az ismeretlen apát. Biztosan visszajön. De csak további tudományos könyvek érkeztek, látogató nem jött. Kelvin viszont még kisgyerek volt, és ahogy a gyerekek általában, még akkor sem engedte el a reményt, amikor az már rég elveszett. Minden könyvet elolvasott, amit az újdonsült apja küldött. Falta a tudást, mintha szeretet lenne, és elméletekkel meg algoritmusokkal foltozgatta az összetört szívét. El akart merülni a kémia tudományában, ami összekötötte őt az apjával. De ahogy egyre többet tanult, rá kellett ébrednie, hogy a kémia sokkal bonyolultabb, sem hogy apáról fíjúra szállhasson. Így hát kénytelen volt elfogadni, hogy ez a bizonyos apa eldobta őt, és még csak nem is találkozott vele. Ráadásul a kémia is csak feldühítette, és ezt a haragot képtelen volt maga mögött hagyni.